Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'aum bi ihsan ila yomiddin Allah në mërru arënërhojim dhe datë në përti ndihme dhe fuale kërkojim lafda të dhe dhikimëtë Allah qofri me Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam i faminat i shokët dhe tajtadat qëndjekin këtruq dhendin në fundë të kësajbode të në ruzënë të të të këmën në fundëtë të në ruzënë t folur për një betejë të rëndësishme nga betejat vendimtare në kohën e pejgamberit aleyhis sallatu sallam. Kjo betejë krahasojë ka qenë e rëndësishme, ka qenë edhe e veçantë nga gjithë betejat e tjera. Nga sa është era par që Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, domthon ushtria e tij për herë të parë ballavaçohet me një ushtri jashtë kufive të gjirit arabi këtë një uvrë në atë kohë. Andaj është përplas me ushtrin e rëmagëve dhe piset e tjera arabe që kanë qenë në kodrë të shtetit të përëndëris rëmagët të asoj kohë. Këmë përmendur atje se arsyja, në ka pozisë arsyja, nga arsyet kryesore që kanë shpi dherë të kjo luft, ka që në vrasja një prej delegatë për të pegamberit, që i ka delegu me një vend saktuar, për me ua dërgu mesaj në pegamberit Alehi Sratë o Sanë. Në hari, thimë një Omer, radi Allahu ta'ala, vritet, në Basra, pasi që kështë edrgu, ose ishtë nisë me dërgu një mesaj në pegamberit, të uëdhejtë, sësë e kuha. Dhe kur vritet, kjo nuk ka qenë traditë, Ka qenë shkele gjitha norma dhe protokolleve të në hon, regullave në ndërkomtanta se kohë. Andaj për këtë pegamersëm e njësë ushtrinë. Dhe këtu kemi një dobitër e në cishme të nërgjë dhezër se gjako është i shajndë. Nuk dohet lejuar që gjako më rjedhë ose më derhë pa arsyja, pa drejtësishtë onda pejgamberi son po imeru joku ne muslimane kanë ndërmarrë Thomasa don kanë dhënë lufta ndaj romë musliman më shumë sesa një dhjetra nuk ka marr pejgamberi sa sallam fushatë don atë kuptim hakmarrse për kët ose më dërgu ekstra tash ushtri për luftë pasazhme mirë po më që vron njëri pa fajshim kuptim i parë matosur pa përkohje pasken ka dërguar pejgamberi sa solallahu alaihi wasallam për këtë çështje. Për ta treguar se domthon nuk është lart dhe, dhe nuk duhet të marr guxim njersë natkoh që me kaç thjeshti më e vron një musliman. Gadajse ka kush dhe e mbron kët, ne ka kush i dal, domthon në mbrojtje gjakut të dërit të tij. E dyta që marrëm për kësaj betejë është ju kujtohet se kemi përmendur se pejgamberi sa solallahu alaihi wasallam para së menes ushtrinë i kanë përcaktuar tre udhëheqsa po domethënë se si po ka qenë zërit e ibn Harithe te ka thën pejgamberi sa ky vritet atëra e kap flamurin e udhëheqës Jafer ibn e vitalem ene së vritet Jafiri, e Jaferit atëra udhëheqjen e merr Abdullah ibn Awah këtu kemi një mësim e rëndësishme pejgamberi për vendos planifikim strategji me alternativa on so, ndodhu në mësu në kështu ju jo vësh Një rrug aja, e tash? në rrugë kur mbyllet ajo, çka bëjmë tash? Do të kemi opsionativa. Nëse kë mbyllet, është teatra, nëse kë nuk shkon këtu është teatra e këstemorës. Të gjithmonë planifikimi më atraktiv është i suksesshëm. Nuk të zën kur befasik. Kur nuk duhet për shembull me me Hamand ose me me, me qenë më në, në i Kap në kuti, ka ka më tash çka më bën? Nëse kompran nuk këtu, ka pranuar gjithë këto pegamarsat. Ai nuk kishte me ta dhe për shkonin largë, komunikimi është i fështirë. Në i para prakështë që mos ndodhë asë një lkun, një asë një paqarësi, i përsektoj trehë dhe hecë. Dhe kjo nuk është e sa këndshme. Onë njerë dhe kalume ka përdu filoni dhe ecë, po me që është e posaqme dhe rrugë e largët, dhe nuk është me ta përgjë mërëson vendosë, më thonë alternativat. Edhe në planifikim, edhe në të dhe gjithë mirë, po edhe në, uh, raf teatër duhet më përdor kët, domethënë ë po them kushtime shkulturëne alternative. Ma pos 2-3 opsione njëri. Por shapo kur njëri është mësu hu unikot gjatë me një punë caktuar. Dhe është ndaluar. Nuk bën ashtu. Dhe se i thu nuk duhet më bëu kështu. Ai më sëhiq nënis një brastin njëherë një një anëj, se ai mësu hu gjithmonë me kët mënyrë të caktuar të veproret. Ata mërimo po me alternativa. Mos apo këtë, këtë bënë. Po. Allah ka ndaluar kët, po ka lukët, ka shumë halal. O gjithë po duhet për njerëza opsione të tjera, alternativa që zëvendësojnë. Pëdyshim se opsioni i halalit është shumë më i mirë, shumë më efikas se i haramit. Po njerëzit kur nuk kanë opsion, nuk kanë alternativë, nuk kanë zgjidhje të durr, dinë zgvastirë ose kanë vështirësi më e lon, më e lon, a çertë ndaluar. Për shkak të Nuk mund e t'jiri me e gjithë asnihere rahatinë dhe nuk mund e gjithë kur njeri kënë atë finë ato që është ndaluarë përvec se kur nuk e din atë lejuarën atëm nuk e ka përrua atë lejuarën se po e përrua atë lejuarën nuk shëpan të ndaluarë a më kërë Zë kush në shëta për njerëzë ka pasë në jetën e ti se ka, po flasë për të kaluarën, ka pasë në jetë e ti për shambull në një uh, mënyrë caktuar tjetuarë që ka qenë ndaluar meshkumin Ivan më nehet me dikojë me bodëshkë, akshem. Danatku skuani parënuaja që duhet më lon këta. E basho të kalon. E ka sot më me, me hajre më të mira, do kenin fare mungesa se për ku nazi. Niyet kërchet ku jotën që ka buret bon të kaluarën përshëndetje. Dallai vetëm që eh duhet më pas gjithmonë atraktiva, opsione. Dhe për këtë islam i ka armë shumë eh opsione ndryshme që njerëzve u ofrua më shumë se një mundësi Për adhe që njerëzëve të muhon me uafru uh, atë uh, mundësin që nuk, nuk mërzitën, nuk bezdisën. Një formë ka njerë, përshamu të botë rutinë, një mekanike, e haupë shpirët në përetimet. Kërkua ma shumë se një opcion, duket interesantë, duket uh, gjithmonë më atraktive. Për i dobyve që njerëm të qita ashtotë është se, Megjithë për takimin e tre udhëheqësve të tret u vranë. Dono, u vroi pore Zejdi e kap flamurin nga Ghaferi. Sigurisht i kishte porositur nga kaq shumë njerëz. Pastaj edhe Ghaferi me Tariq u vra dhe keni, do të them, parashykese si, luftuan, do të them, me të vërtetë me, me me me gjithë trup e shpirt. Pastaj e mori flamurin Oblajen e Vaha edhe kë u vra. E pastaj çkan do vetëm. As pamë natë të tre përvëritat është është një citat e pa pa lakmueshme, mund mund të katun një rëmuj atë. Meqenëse asht e ishte shumë stabile atë. Dhe kjo është mësimi i rasti më kuptu na, gjithësmëria citato të këtilla. Ka njerëz për shembë ju ndodh, s'o shfiloni et tash shkapoim na gjendë. Që citato për shembë të kanë një problem gjendë opë. Dhe gjithësmëria është një rëndsi. Sahapë të gjendën nuk ishka këtoj panika, nuk ishka këtoj no, nuk ishka këtoj apsulet irtës Ma një dhe sitatën shumë më të fisesa e luftën e motës Kërës dhe shpegambirë sallës salëm pat mërzi Pat një fëllu i habije, mirë për ishë shumë e përkoshma Një ajat i qëtësoj Apo Abu Bakr ju një një gjami dhe tha Bamaa Muhammedun illa Rasul Muhammedis është e dhe pasit të guar e laot Qështë tha Allahu ajetin e Kuranteleze Dhe Allahu tha Në sai vdas apo vritet? Çfarë dot më juve? Do të më mbyseni, do të shkoj në rrugën, a sti për para, gjenduni pa ta? Po, pegamë samo që ka qenë dhësi sigurisht si, si, ata anësi ibn Malik. Kruzej pe Gamene sallallam u larguai ai ai ai ai skërcimi i Medinis. E e e për frynë Medinë arsir, paskuptëm nuk e ndikshëm më knacën e Medinë pa ta. Normal? Mirë po janë gjin. Çfarë von savat? U qendën. Në ruf në u hutet për shkakun kur problemes evropë nga mersepsik kurse kemi për ata disa njerëz filluan që më u plëkstu, më u mrzit, më, më u ndal, çfarë thani si bënat? Anë saj ka vdik, gratë një ndriu, më jep rrugën e ti, çfarë po rënë? Ekuzë marrav. A le të më komoas nën Johnson? Jo, por çfarë më nisi to, e tash skabojmë. E tash skamë gjendë, gjithmonë ka opsione, gjithmonë sikur se çka madh më erë. Po kjo është dobi më veçanse para opsioneve, gjithçuria. Për me qenë rrugë, gjithëmëria për me vazhdo më atë utje, jo më uli më vajtu. Nuk do të me qenë, për shambull, kur, opcioni besimëtarit vajtimi, asë ankesa. Gjithë nuk ka zgjidje, gjithë nuk ka rrugë tjetër. Gjendo, vazhdo më atë utje e kështu më rratë. Prej dobiëve këtë që i marëm gjithashtu të dëmdozër është se pasi që vdëqën këtë atëre, vranë më sëksishtë, dë më thonë, e dini se Ja besuan këtë emanat kujtë Khali më lidhëm E mori flamurin Khali më lidhë radiallahu ta'al anho Dhe aje pasi që du muhon kështë Ra në tokë Ose përra se më ra në tokë Thabit ibn Akram el Ajilani radiallahu në nga sahabët Thabit ibn Akram el Ajilani e kapi flamurin E kërkapi flamurin pa të më shqipë e sahabët Se kjo është të shodhejtëse, se kjo e mune Një pa i pasë amurë, i adhë kujtë Khalid ibn Walid Zaban. Qarë kuptojëm këta? Khalid i ishte nga ata që i fundët ka përnu islamin për iqin afë. Se e kemi mësu, apo, dërsi i fundët para BDSM dësë ka që në cilë, islami i Khalid ibn Walid Zaban. I banën shumë, edhe nuk e këshim pëngje sabët të i voni i një islam. Qër falëm nate, kërna kona pe, me pejgamë pe, pe, të shjekon, kërkon, Rëjqët në skajtërë, vjenë vë akëzitë, ja, një absuritështë. Eshte njëri ekspertë, eshte strategë, eshte njëri duri, ja nuk, nuk, nuk është kjo punë me, me, me, me stajhën. Apo, kjo punë me dhja. Dhe dh, su fallë, tash kështë e shëj, po tash kështë e shëj, tash dinë më mirë, që ka me bo tash e po? për? Ajë që imësën, ajës për para, po. s'ko lide, o fallë për para, s'ho fallë për para, nuk duke me bo për pëngjes të kaluarën për me jadhonë nj Për gazetaria historike për sa këtu, domthonjë standarde kush e merr Imam Llokun, për shembull, ideal një skuajman, kush dali Imamku? Nuk dalaj cifona që fazo zjat. Jo, jo. Ka moshi dal Imamma që fal që një of that. Dijen Kur'an më shumë se të tjerë. Ka përto rregulla. S'ka thonë begadin kur për shembull, ai cifalti pari. Kjo është në fund. Kër jenë barabart, në kur jemi të barabart, i Kur'anit, të barabart, ndihen të barabart, këtë barabart e hajtash skemë të standardit e vendosim sa dorë në e vietërsis. Po më ka standard kjo. Po nuk duhet më upa ata që të port folen moti, odmi respektohu patjetër. Mir po jo në llogaritë, dijesa në llogaritë avcisa që ka dikush aty. Prandaj s'po s'po bëjmë. Edhe as kul nga ashapat nuk u nuk di zonë ku të jap. Ka dallo ka dallse këtu kameran. Nuk tham këtu absolutisht. Është iaft, është ditë. A e ka kontestuar dikush Dëmon strategjinë edhe aftësinë ushtrake të halibridit, kurkosh dihet halidit kush e tonë. Është ditë, strateg i njohur, ushtrak i njohur. Ja piollonier tani, ja pi atë çemëritan. Dallja do të mësoj si si, si, si si si musliman, si popullallah do të mësoj që njerzo që dinë më uron. Kush e më shoh. As nuk kosh me hator kjo, as nuk kam me mohalla kjo punë as nuk është me akraballah kjo punë kjo është me aftësi dhe me dije. Kaq. Është iaf njëri, ia pi Allah. Kjo e din këtë punë, kjo e din këtë punë, e kështë në më rafë. A e se këshë në problemë, së havet nuk këshë në kështë komplekse, kështë në ngarkese, kështë në që farë e ka njerë sëtë. Ti e di e kënë, peja tjetë ai, peja tjetë ai, peja tjetë ai larë, e vien tashneve këtëre. Po vien Allah, për së ki të tonën, vien një kërpilatë të të të të të të të të të të të t Dhe thabiti radiallahu ta'alanu kër e kapi, Haliti refuzojnë, së kose kemë më nënë, dhe po, nuk e morë, plamurin me njerë. Dhe ja, të e ke kapi. Allah i the e kumë ka për ty, jo për vete. E kumë ka për ty me talon. Në e kumë pas plan këtë punë, dhe dhe dhe nëse bje plamurin ti kime morën. Dhe gjithashtu, tu kamë simë tjetër të radhës, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Dhe strategia që e përdur i Hadi Valitit si ku se kem përmenë është nga strategjit e ralla histori në historinë e njerëzimet që dikush duke sulmu tërhiqët. Tërhiqët që sa ku një bët duke ikë, kjo sulmën të dhe tërhiqëj. Në no, një, një, një strategji të jetë interesante që e kem përmenë që sëtë endë studiohet në për akademit e fërnshë mështërake të botës. Si e ka bu këtë punë? Që që i kanë njerëz, ka ndon njerëzë? Që që ka menajju si po, t Një u vranë tre, nga komandantët, qëfar bërë Haliti? E vazhdoj edhe vetë, si kurse kemi përmenë, Haliti thëtë, nën shpata mi janë thy, parënë, nën shpata i ka thy, në beti. Kërë ka po që i shkëtë gjithë kjo mundë për jepët, gjithë kjo sulënë, problemë është, jemë 200.000 e të lafët, sotë që vranë është problemë, sotë që godet është problemë, e pasaj, pasë që tha mundin, pasaj tha kadajse s'ka ngjëll top, nuk shkoat me zot. Morë vendimin për më ku thëjo. Prandaj nuk i ekë duan nga vendimi paraprak deri sa so nuk e mat i mirë. Epo jo për shembon, e provojmë s'dherë s'paskon. E provojmë tjetër, e ka dalë llo, ka dalë s'na shkon kjo pa e ke prusë duot, a këtë s'doot, a kishikushë duot, analizo. Pastaj kalo tek terheca. E punjët këajër për shembull për 50 pon e lën punën, thonë. Elen një hajtë mirë, e ka njësë një punë mirë, e dhe me njërë, një pëngjes e vungël Elen. A ka se va, pa ti ka shpëllimë madhë, Elen. Pse pëllën? O Allah, për e pëngjes është së provë, te ka loja, bërës dhe matë utja. E kësë më rraba. A në në kajë, përshamë ndikush, bënë mirë, i një më ndikujtë. Edha i sëthë të falimë diri, Elen zë bënë mirë më apënë, mirë një njerëz te pengesë, po se opti vazhdoi le një njerëz te. Ti po njerëz po vëmir. Pengesën e parë së brapës. Halid nuk ishte ha po rënë në 9 shpata i ka thënë, "E mos në 9, bune mohabet tash, po gaz po shkapun apo." Jo më herë. Atha duhet më atë për mund, më atë për këmbullim, atë për sistem. E pastaj më shikoi se po gat kjo kjo nuk po shkon kjo. A leq shundash diku te ta. Për dobive që maj morrë të qehetë është atë. A, a Kemi përmendë se, si ka qenë përshënimi, 3.000 sahabe kanë qenë, për bëllësa, 200.000 kanë qenë. 100.000 kanë qenë nga fiset arabe, edhe disa fiset tjera, 100.000 për forsim ka qenë pejë ramakve. 200.000 kanë qenë. Problem. Sa sahabe në rëmë? 12. Kemi përmendë, 12 sahabe në rëmë në këtë bëti. Qebë në kërtu kjo, shumë simet jemi në kërtu kjo. E para, dhe më thonë, disa njerë nga keqkuptimi nga islami, më thonë se islami më sënë pasu dhe ti me dek, me vra, shahida me shku në gjenet, që sahaba suvrajten, me qenë qen që jesit është me vra, veç, hajde se ku të vra shku në gjenet përshamu, me dek një qenë një një një njëzet, ta ta përshipun me shku, me lyftu, e përka dalë. Duhet njëri duhet njëri me luftu për jetë, jo për vdekje. Jo jo për tjetun dunjo, për hiresh e dunjos. Po dunjo është mundësi me investu për heret Allahu. A është më mirë me etu, më gjatë e me a, me majrum, më shumë Ramadan, më fal më shumë namaz, apo më vdek më herët edhe me më pak Ramadan, për shemb? A ne sigurisht janë ata dy shokët që kanë qenë pranë pejgamberit alayhi sallahu slem. Njëri shvon betejën e, për e Salusa, ka, vazhduar me jetuam. Edhe ai është ka vdek pas te kopë. Edhe ka thon pejgamasum, thon, njëri pei njerzve i ka ponon dorat. Ky i dytë që dit? ka vdek, jo mbetej, ka vdek, msrcat. Ma dal në xannat se ku qeshron mbetej. U shudit. Ka shkuar ka prit pejgamasum ka vonja Rasullullah kushtun komponon dorë është e mundshme. Ka vonjon është e mundshme. Pse? A ky i dytë që ka vdek, a ka fal namaz? Halo basho se ky po Ja mosia ma e majrur Ramazan na bashum se ke po atar tonë me me kërkupi Allahu xhelalu ala jetë jo dunios, dunios, në këse, për shkak të dunjas, mirësia e dunjos nga se për këtë sosh përshtypja me veçantë kët për jetën. Mundësia për në fund namaz Allah. Atë çka të themon me tre apo Allah muslimin që namaz bëfol më shumë. Do të thënë namaz bashkëktor e të falë Allahu sa xhenave. Në Ramazan në mirë ç'e kemi praktik nuk diet kush e bën, ato dy javën shkurt, ama për jetën shumë gat. Sa so, njeri kamerat për Ramazan të Allah në falë, dhjetë. Në Allah në lakë përfutim të harit e të mirë, po nuk dhjetë. Me të muncu Allah edhe këtë Ramazan është begatie madhe vëllatë, një meti madhe. është hajrë. Ndaj sabit ka ona, bo me dikpama. Se mos më këtujet njerë me ngu pegëmë që po thëtë. E më falë njerë mas tine, po shamë. Ndaj, zvëglim i viktimeve. Ndaj, so, so, so, so, so, njështë quen me, me, me dëshyrim për viktimizime, pë për vdekje për jo, nuk më konksol. Po një musliman kur vjen ku vdekjes nuk i frikësohet. Mirë po, jo më pas as sen, jo më pas çelim uh, viti ku ish drana dikun, të më dikon veç drova na dikon ose trzu na dikon as. Jo. Ngaqë sa është ka sa është kultura muslimane, jeta është e rëndësishme, jeta është ja, të rëzër, jetës, kur, do, e shër. Ase rrozo, nuk kemë a ditë vlerën e jetës kurso duhet, derisa nuk hutemi në varr ton. Ati është e mundësit ma. subhanallahu Panova që na masë kisha posa, çaj shbo. Panova që ndier më pak mëson, laj laj, laj, laj laj la. Sa sotrita isbo këta. Përshëndetje. Ne kim mund të sinë? Që zero osë. Me 62 ta që nga kjo pjesë 12 vjet që morëm ishte, më thon shkatësia dhe habësia sahabe për të menaxhuar për të dhëgjë, na ma pak viktimave. Na pak të stimulej këto viktimë një njëherë, në vendin tonë me harxime. A ti kush e bën ni punë? Një qenësa një i prishtë të të bëjë njajë, të një regjama që e këponë. Sikur se, një proverbë arabe, thotë, Hedë me Misrën, li jebë një Kasrën. E ka, ka rënun një qytetë për me ndërtu një kështilë. Ata njerë të shujnë kështilë, a, për të bukë kërë ka vërë. Së ahipë, së ka kërë du? Të në të, të shpjejë ka prishtë. Dhe dikoshtë të bëjë një punë të mirë, ma, Se më me pritesh merxuan me, me, me tani në fund më bën një PP çaumet në nënë Xila. Punë është kallaj, andaj sa vet bësh punë, me sa pa kargjime, me sa pa viktime, me sa pa humbje. Kjo është kulturë më të drejtë që më kuptuan, sipas timanave. Do bën mirë, a pak. E po pa jo me 100 mijë kushte, edhe në fund çka dal, e punë e thjeshtë thonë. Gjithëht sa ato angazhime, gjithë mobilizim, gjithë këtyr njerë i ka marr pjesë veç për s'ta se avlejnë allot. Andaj sahabet ishin të kujdeshëm në hargjim. Këto përmënaj lijetat njerëzë, po për dhe përlësisht, kujdeshëshin që me arrit produktin edhe arrit me arrit resultinin maksimal me shpërzinë minimale. Që kjo është menqërija. Mirë, pa me arrit, me arrit, dhe mon, suksesin minimal me shpërzinë maksimale e kjo është. Kjo është aftësimo, në këto gjithë kushme në bëna. Dhe P2B-ve, Të fundin të shumë ta që i ka këtu, për më punu me përmbyllë, është edhe shikoni si të gamërësën i mbronë të shokë të ti, nuk lente me foli ku shkeqë për të apë. Kur janë këthy ata, qëka rrinia, disa pëjtërija qëka thëjshin? I, i, i, i qërtonin këta ushtarë, i thëjshin e ju hel ferrarë, o ju që i këni ikë, o ju frikacaka, që shëni ikë për për të tësë, zakojnë shëtë rritë, të të rojnë menë. Se kanë kan menqyën e njerëve të vjetërë, e se ka këse përseptuarën që adin kujna kona, adin me kona kona, adin investuate kime qena, ja, njerështë e rizë, zinë të me përseptuarë, fa të ke të seksa, ka e emocione, ka uferinë, që se më së të bërë, e dajë, e dajë, si kërse tojnë, na duhet, duhet menqyëria dhe pikuria të vjetërve, po na duhet uferia të rive, po e menëgjurën me menqyën e vjetërve, Uforia, energija që i ka të riu, qelë për përra. Për që duhet me janë vendost në fillim atje njëtë vjetër. Dhe po, i menqër. I së dhëtë, e, ta është në këtë ango ditë, e ta është në këtë anetës, po, i po vetë më përvarësu një riu, është problemat të. Dhe i thënin, i thënin, ojo që këni ikë, ku shu ikë allo, po? Po të i meqenu në gjësora që kanë e të meditë atje që e po që, që, po, që sh Oshmënisht shon provoj atë dozë. Ai tha veqam se Leysul Farror in the Mahumul Karar. U kën këta çicanik, po këna da që larguan për mu kthy. Taktizim ka qenë se kupton një kit punëm. Shikoni Musa Alisam kur ka takuar kupeon në hijet. Ne katakun në ishadë mirazh. Çka e ka pitu peqamerson? Në katakun qjell. I tha, "Ma za ata ka rabbuk? Çka ta zoti? Çka t ka dhon?" Se os taku me zotin ta kthu ky. Musa shumë kadit, Musa sa më taku me Zotin, e je ka hap të vëratën. E ka di që kush takohet me Zotin duhet thotë nuk kthehet. Çka të ka Zoti? Sa pega mëson ka thonë me foljë kash namoza. Me umytje, njëriun ku me 50. Ka, un, këta u të Zot i thoi, "Ma pak se suni folën." Nuk u bëti se suni folën. Është më provone, bëj kom provone njerëz, s'folnë ndonjë. Shikoj, ti shikon 50 voktë. Ç'është bota? Hë? pastas befalënom. Sa anë nuk faliu po bezvol. Muslimanë sfalova. A ka dal çka ka Musa son? Kjo sot për di kam Musa ai son në shaftë. Jo, Allah se dim shaftën kur kush pas sallat. Po e ka për unë jashtë denaj. Edhe ai ka pasur namaz dhe ka bënë se i falë sufalshën. Denaj shun hall kopë, ka angazhime, ka puni loin, po loin. Kur unë të zotë gjelëvonë. Ngoje prvojë ndër dyta. Ngjeni prvojë, prvojë shkolë veti. Ato në vit akademike fakulteti e mastera doktoratura akademik aty klet meni on per vojë menion tetë një дека prru hu shpirt vetë dinë që ti e ke lexuar libr ka lekë pun kjo është sigurisht per shkaku dikush e ka mbsur notën me rregulla kompleta pa as libër edhe ai që rrit ndeti ama kush ka lexuar asnjë fjalë per notë çu do të më nguj këtë ato lopë ha ai ka lexuar çu do të më bodor me por kur ujs ka pore ka ati me rregulla fëmi, po kur të preksh i thotë ti mirë qite, po kur të preksh ujëna shata ne apo dora qoftë apo bot ku moxha, çetë çkaos atë po. A ndo me kuptuan njerëz atë. Kanë bëjam ko, ko hojme përvoj, atë ka dal murat së skuajshut. Mëne fillojnë fjalë të njerëz të dushmapo. Tash ose po friksohet, ose po qoset nitçi për, ka dalë vlosë dikush, është i meja që dikush po tot mos u godë eksponat ande nuk është edhe euforie, më, më entuziazëm, më më më, më shpërthimë. Atë kasoj, kur një ndërmaç i urt, andaj për votën e mbrojtje sa më të nuk i la ç'të gjithë kush më foli për ta kaq. Atë na duhet shumë mbrojt njërin që ka punuar, është angazhuar, një ndërmaç i mjerë urt, një nivjetër, qata se nuk dënë joftë. Mos fani kaq kollaj ka për njëse, kura kada shmuk ju vet në ti, kush ti kujni konë joftë. Ataj më koncë me mbrojtje, mbrojt, mbrojt nga se Broti ja ndër të muslimanët është pei veprat e muita këto që e dëgojona. Pe punë e shfrytëzimit të që Zoti i dëgojona, Xhelora. Jo sa të vëllain duhet të rëzohet që është ama fol për një musliman dikon. Edhe ti e dinë një njerëz i mirë për një fol me dikujt, që flet kënaqë molkun, valla po gët, po skarshit apo. Subhanallahu. Et çës, do mos po bën përshtypje këta çka din për të dëgjuar ti. Ajo s'po të bën përshtypje që mund më konkerran. Po për, për të bëmë për shtypje kërë një përbalë kodrëve të punëve të mirë e qitin për tërë. Ka dalë Allah, të johë murë, ka dalë qësë... Edhe me konë që ashtot, edhe me konë ashtot. Një gabim i dikujt përbalë një qitë mirëve, a ka mundësi i me i përbalu? Ja, Allah në e një një një të mirë, ka mundësi ka ka buë njëri, ka ka që kuëmë ti mollë, ka dhe se këtu di që ka ka, a po, a me ju me i herë. Allah pë Për mënyrë, po ka dalërmorë nga ose nuk ka bërë ashtu kallaj dikush me me me me me me dhon të majtës së djatës së këtu më radhë. Ai mbroi vlontom musliman, mbroi mbroi gjogjen vlom, mbroi muslimanin, mbroi haxhi, mbroja. Pastaj kaq kallaj me deportu, domthon paragjykimet e fjalës, thashë thëmat e shpivëve, të kujtoqoftë ato. Hamendi dikujt i kërron, dikujt të folë shkata ashta. Po gat vëllata, ju do po gat. A do ndodut ka shëti gjushman men, men al kumil besim bunë të nda një ndëtrë. Ani oti filonin një artistikun, unë një këtë eksemerad, duhet më ndërtojmë bojën e kalumës, ja njëon e ka dalë, nuk e pa çfarë. Ka keq kuptim, ka mundsi, ka muzinë mënaçë po më mirë, po kam kam mundsi, kam mundsi, kam mundsi, duhet me 10ra mundsimi më vendos. Apo çë më e ardhetu përmes tyne, dije që ka mundsi ka gavuam. Mirë, po opsioni vetëm e kanë devijimin, edhe rritja, edhe tuta, edhe edhe ku e di çfarë ide të tjera që mund njëherë më një vërtet di kujt Ka është kaq të keq. A dhe beu më, i përsëri kam brruit koka, ka, adat mos fali për ta keq. Tha ta burra po kthem për një punë ju ju këtu tonë atë por ka, ka dal. Nuk ka bashkëpunë lehtë, kështu më fola. I kam brruit shumë te ty. Prandaj është kulturë, është është thejë, është, është besim, është iman, është burrëri, është karakter, është moral me brruit njëri, do të them, me brruit musliman, ka da mos fali. O këtu nuk ka këtu. A e dini situatën? Nuk e dini. A keni gjuha, keni veten ju? Ershto. Lënij ditët, et ka shumë opsione vet pasionatina sa ale kan do të kur dikush ka kazuar syn është rrugë komplet për sipjat çe u godet më apo gjënë në ne kusmëllabë po. a ne në këtu nëso dobi që mund të dim nga betejë e motës sepse ka shumë betejë po, që është komplet më të rëndësishme po këtu nësa pëthyer që derisa më i përmend e ato tira që kemi të cekët të kaluar tonë edhe kur kimi ku ne kemi, kemi përmend betejën kontrimia sahabeve guximit tuaj ne këto do, dobi që janë pjesëmarrëse çdo betejë çdo aktivitet sa vë dalë sa është trimia tuaj ne guximin tuaj ne përkushtimin tuaj ne disiplinën tuaj ne rregullit tuaj janë dobi që do gjuçonëshme kur betejë të motos janë në çdo betejë me çdo angazhim me çdo projekt që pegamësi kanë angazhuar sahabët dalë sa subhanallahu bujaria tuaj ne domund dalë sa guximi tuaj ne trimia tuaj ne disiplina më ndëjtu të parën e kështu kështu më radhë Allahu xhalla wa na'uzu nu rugnireth Allahu aqdosh bujdit mëftuhshum. Ne Trimniqë më e thon vërtetën, të drejtën, më mbrojt njërin e padrejt, atë që bjoj padrejt, më ndihmu të dobten e kësaj rradh. Na mëson se më vërtetë kemi disiplinë rregull që më ndëjua ato që din. Më ndëjua ato që ja ka dhënë Zoti aftësi për i puncaktuar me, japi atë që e ka dhënë Zoti dhe Allahu. Është shumë gjë që i përmanden. Allahu e shpërblet për vëndin dhe për sabrën. Ne takojmë naçmë sura lallahu Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi sallam taslimin e kth.